Cuvânt de folos duhovnicesc. Omilia a doua despre post. Cuvântul al doilea. Îndemnați, preoți, pe popor, zice Domnul grăiți la urechile Ierusalimului. destulătoare este puterea cuvântului să mărească celor zeloși râfna, iar celor lene și trândavi să le deștepte zelul. De aceea generalii, când pornesc oștirea la război, țin soldaților înainte de începerea luptei cuvântări de îmbărbătare, iar îndemnul lor are atâta putere încât adeseori îi face pe mulți să disprețuiască moartea. Tot așa și profesorii de gimnastică și antrenorii când duc pe atleți în arene ca să ia parte la întreceri, le țin lungi cuvântări de necesitatea ostenerilor pentru dobândirea coroanelor, iar în urma acestor discursuri, mulți au fost convinși să-și pună în de trupurile de dragul victoriei. Trebuie să țin dar și eu un cuvânt de îndemn când îi pornesc pe ostașii lui Hristos la luptă împotriva nevăzuților dușmani, când pregătesc pe atleții credinței să dobândească prin înfrânare cu nunile dreptății. Ce cuvânt de îmbărbătare să vă țin? Cei care se pregătesc de război și cei care exercitează în arenă trebuie să-și întrețină bine trupul cu mâncare îmbelșugată pentru că au de înfruntat mari oboseli, dar cei care au de luptat nu împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestuia, împotriva răutății, trebuie să se exercite în vederea luptei prin înfrânare și prin post, unde lemnul îngrașă pe atlet, iar postul întărește pe cel credincios, cu cât vei Împuțina mai mult greutatea trupului, cu atât vei face ca sufletul să strălucească de sănătate duhovnicească. Biruința asupra dușmanilor celor nevăzuți nu cu puterile trupului, ci cu răbdarea sufletului și cu suferirea necazurilor. Pentru cei ce postesc de bună voie, postul este folositor tot timpul, pentru că demonii nu îndrăzne să atace pe cel ce postește, iar îngerii, păzitorii vieții noastre, stau cu plăcere lângă cei care își curățesc sufletul cu post. Dar cu mult mai folositor este postul acum, când predicarea postului s-a vestit în toată lumea. Că nu-i insulă, nu-i continent, nu-i popor, nici chiar în părțile cele mai îndepărtate ale lumii în care să nu se fi predicat postul. Soldați, drumeți, corăbieri, negustori, cu toții au auzit de această poruncă a postului și o primesc cu bucurie. Să nu rămână, deci, nimeni netrecut în catalogul celor ce postesc. În ele sunt trecute toate neamurile, toate vârstele și toate drăgătoriile în fiecare biserică îngerii înscriu pe cei ce postesc. Ia aminte dar ca nu cumva din pricina unei mici plăceri ce ți-o dau bucatele să suferi paguba de a nu fi înscris de îngeri, fugind dinaintea celui care înrolează ostașii. E mai mică primejdea când un soldat aruncă pavăza și fuge decât atunci când un creștin aruncă postul, arma cea tare și puternică. Ești bogat, nu insulta postul, Socotindul nevrednic să stea cu tine la masă, nu-l alunga cu necinste din casa ta, biruit de desfătare, ca nu cumva... Postul să te învinuiască înaintea legiuitorului posturilor, care prin pedeapsa ce va da, să te supună la un mult mai aspru post. Săracul să nu ia am bătaie de joc postul, care altădată a fost tovarășul de casă și de masă al săracului. Femeile să postească și ele, că și lor le este postul tot atât de potrivit și de firesc ca și respirația. Copiii să fie adăpați cu apa postului, ca și plantele bine crescute. Bătrânilor le este ușor postul, pentru că de mult s-au obișnuit cu el. Călătorilor postul le este tovarăș bun de drum. Îi face ușori și sprinteni, pe când îmbuibarea îi silește să ducă poveri, să poarte în spate greutățile cu care s-au desfătat. Când soldații pleacă la luptă într-o țară îndepărtată, iau cu ei alimente de trebuință hranei nu plăcerii. Iar noi, care pornim la luptă cu dușmani nevăzuți, care ne grăbim spre patria cea de sus, nu trebuie oare să ne mulțumim numai cu cele de trebuință hranei sufletului, mai ales că suntem necontenit pe câmpul de bătaie? suferințele ca un bun ostaș. Luptă-te după toate regulile luptei ca să fii încununat știind bine cuvintele apostolului. Tot cel ce se luptă se înfrânează de la toate. Am să vă spun un gând ce mi-a venit acum în minte. Merită să-l cunoașteți. Soldaților, li se mărește rația de hrană pe măsura eforturilor ce le depun. Ostașilor duhovnicești, cu totul din potrivă. cel care are mai puțină hrană, acela are mai mare drăgătorie. Coiful nostru este altul decât coiful soldaților. A lor este din aramă, al nostru din nădejdea cea mântuitoare. Pavăza lor este din lemn sau din piele a noastră pavăza credinței. Noi ne îmbrăcăm cu platoșa dreptății. Ei poartă o cămașă de zale. Avem și noi o sabie cu care ne apărăm, sabia Duhului. Ei o sabie de fier. Tot așa, nu același fel de hrană face tăria celor două știri. Pe noi ne întăresc dogmele credinței. Pe soldați, Îmbuibarea pântecelui Scurgerea anului ne-a adus în aceste zile de post mult dorite Să le primim cu dragoste Să le primim cu dragoste ca pe niște doici bătrâne Cu care biserica ne-a lăptat spre Evlavie Când vrei, deci, să postești Nu te poți omorâ ca iudei, Ci veselește-te după cum scrie la Evanghelie nu plânge că îi va fi foame pânte celui Ci veselește-te împreună cu sufletul de desfătările cele duhovnicești Știi ce spune apostolul? Trupul poftește împotriva Duhului Iar Duhul împotriva trupului Și pentru că unul se împotrivește celuilalt Să tăiem plăcerile trupului Spre a mări tăria sufletului pentru ca, biruind prin post patimile, să ne încununăm cu cununile înfrânării. Pregătește-te, dar, să fii vretnic de Sfințenii Apostolui, să nu strici înfrânarea cu beția, să nu spui să mă îmbăt azi pentru că de mâine am cinci zile de post. E un gând rău și viclean. Nimeni nu-și aduce în casă amante și desfrânate când vrea să se căsătorească. Femeia luată cu cununie nu suferă să locuiască sub același acoperiș cu desfrânatele. Tot așa și tu. Când aștepți postul, nu băga mai înainte în trupul tău beția. Femeie desfrânată, femeia tuturor, mama nerușinării, râzăreața, zăpăcita, cea gata la tot felul de necuvințe. Să nu intre postul și rugăciunea într-un suflet pângărit de beție. Domnul primește în lăuntru locașurilor sfinte pe cel ce postește. Pe cel beat însă îl alungă capul un pângărit și nelegiuit. Dacă mâine, viduhnind și împuțit de vin, cum să socotesc post beția ta? Să nu-ți închipui că te țin de rău, că n-ai băut vin bun și curat. Nu, ci că ești pângărit de vin. În care ceată te așezi? Între bețivi sau între postitori? Beția din ziua trecută te trage la ea, iar ziua de azi îți spune că e post. Beția te ține în mâinile ei ca un rob și nu-ți va da drumul că are dovezi de nezdruncinat ale robiei tale. Mirosul vinului care a rămas în tine ca într-un butoi și nu-ți va fi de niciun folos prima ta zi de post, pentru că în tine sunt încă rămășițele beției. Când pârga nu e bună, poți arunca tot rodul. Bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce folos ai dacă începi postul cu beția? Ce folos mai ai de post dacă beția te alungă din împărăția lui Dumnezeu? Nu vezi că cei mai iscusiți maestrii de călărie pun la post cai de curse înainte de începerea alergărilor? Tu însă cu bună bunăștire mănânci peste măsură, cu lăcomia ta întreci și dobitoacele. Cu un stomac încărcat nu poți nici merge, nici dormi. Da, un stomac încărcat cu multe mâncăruri nu poate sta liniștit. Este silit, necontenit, să se frământe. Postul păzește pruncii, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân. Părul alb împodobit cu postul este mai vretnic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită. Este frâu pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul căzniciei, păzitorul fecioriei. Așa sunt binefacerile pe care le aduce postul în fiecare casă. Ce să mai spunem de... Înrurirea pe care o are postul asupra vieții de opște a creștinilor. Postul pune rânduială între toți credincioșii. Adoarme strigătul, alungă cearta, aduce la tăcere în jurăturile. Dascălul nu potolește atât de repede gălăgia copiilor, cum potolește postul zgomotul. S-a sculat oare cu chef cel ce a stat la o masă de post? La ce dansuri deșențate a dat naștere postul? Postul e ca un judecător aspru. Gonește râsetele dezmățate, cântecele desfrânate, dansurile deșuciate. Dacă oamenii ar lua postul ca sfătuitor al faptelor lor, n-ar mai fi nicio piedică să domnească pace adâncă în toată lumea. Nu s-ar mai răscula popoarele unele împotriva altora, nu s-ar mai bate o oștirile, dacă ar domni postul, nu s-ar mai făuri arme, n-ar mai fi tribunale, n-ar mai fi închisori, pădurile și pustiurile n-ar mai avea tâlhari, orașele denunțători, iar mările pirați. Dacă oamenii ar fi ucenicii postului, nu s-ar mai fi auzit, precum spune Iov, glasul celui care cere birul. Dacă postul ar cârmui viața noastră, atunci viața n-ar mai fi atât de plină de plâns și de tristețe. Postul iar ar fi învățat pe toți să se înfrâneze, nu numai de la mâncare, dar să izgonească și iubirea de arginți, lăcomia, precum și orice viciu. Dacă păcatele acestea ar fi fost îndepărtate, n-ar mai fi fost vreo piedică de a avea pace de plină, de a fi lipsiți de turburare sufletească. Dar așa, cei care nu vor să postească, cei care urmăresc traiul bun ca pe singura fericire din viață, nu numai cadună asupra lor bogat roi de păcate, dar își distrug și trupurile. Să vezi câtă deosebire va fi între fețele lor din astă seară și cele de mâine. În astă seară buhăite, pleznind de sânge pline de sudoare, cu ochii urduroși obraznici, cu vederea tulbure din pricina fumurilor beției strânse în lor. Mâine, serioase, modeste, își vor relua culoarea lor firească, plină de chipzuință, cu vederea sigură, pentru că nu mai este vreo pricină care să le turbure activitatea. Postul ne face asemenea cu îngerii, ne face să locuim cu drepții, ne înțelepcește viața. Postul l-a făcut legiuitor pe Moisi. Samuel este rodul postului. Ana, mama lui, postind, s-ar rugat lui Dumnezeu zicând: Adonai, Doamne, Eloi Savaot, dacă căutând vei căuta peste roaba ta și îmi vei da sămânța de bărbat, îl voi da pe el. Dar înaintea ta, vin și sicheră nu va bea până în ziua morții lui. Postul l-a alăptat pe marele Samson. Atâta vreme cât postul a însoțit pe Samson, dușmanii săi cădeau cu milă, zmulgea din țâțâni porțile orașelor, iar leii nu se puteau împotrivi puterii mâinilor lui. Dar când s-a apucat de beție și de sfârâ, a fost prins cu ușurință de dușman, a fost lipsit de ochi și-a ajuns de a copiilor celor de alt neam. Prin post, Ilie a închis cerul trei ani și șase luni. Ilie, când a văzut că oamenii din pricina belșugului se desfrânează, i-a făcut prin foamete să postească fără voia lor. Așa a oprit păcatul care se întinsese mult. Deci, prin post, Ilie a oprit păcatul lor, ca și cum ar fi folosit sabia sau focul. Săracilor, primiți postul, tovarășul vostru de casă și de masă. Slugilor, primiți Postul odihna necontenitelor voastre osteneli. Bogaților, primiți postul, doctorul care vă vindecă bolile ce vă vin din pricina prea multelor mâncări. Postul care prin schimbarea mâncărurilor vă face mai plăcute bucatele de care vă săturaseți din obișnuință cu ele. Bonlavilor, primiți postul mama sănătății voastre, sănătoșilor. Primiți postul păzitorul sănătăților voastre. Întreabă pe doctorii și îți vor spune că este primejdioasă o sănătate prea mare. De aceea, doctorii micșorează prin post greutatea trupurilor, pentru ca nu cumva, din pricina îngrășării, să se curme puterea vieții. Cu bună știință, doctorii micșorează cu postul îngrășarea Trupului, ca printr-un nou fel de hrană să-i dea libertate trupului iar stomacului putere. Postul este dar folositor tuturor oamenilor și tuturor trupurilor este potrivit pretutindeni în case, în piețe, noaptea, ziua în orașe și în pustie. Așadar, pentru că postul ne dăruiește în toate împrejurările vieții foloase atât de mari, să-l primim după cuvântul Domnului cu bucurie, fără să ne întristăm ca fățarnicii și să arătăm fără să ne prefacem bucuria sufletului. Socot că nu trebuie să mă străduiesc atât de mult ca să vă să postiți, cât trebuie să vă îndemn să nu cădeți astăzi în păcatul beției. Da, mulți postesc fie din obicei, fie că se rușinează de alții. Mă tem însă de beție, pe care iubitorii de vin o păstrează ca pe o moștenire părintească. Unii, lipsiți de judecată, ca și cum ar pleca într-o călătorie îndepărtată, beau astăzi mult vin ca să le ajungă pentru cele cinci zile de post. Dar nu știi oare că pântecele nu ține ce bagi în el? Pântecele este un zaraf necinstit, o cămară nesigură. Pui în el multe lucruri, dar nu păstrează ce încredințezi și face numai pagubă. Vezi ca nu cumva, mâine, când vei veni la biserică, după ce te-ai îmbătat azi, să ți se spună cele citite acum, Domnul zice, n-am ales postul acesta, pentru ce amesteci dar cele ce nu se pot amesteca, ce părtășie este între beție și post, ce legătură între beție și înfrânare, ce legătură între biserica lui Dumnezeu și templul idolilor. Biserica lui Dumnezeu este locașul în care locuiește Duhul Sfânt, iar templul de idoli sunt cei care își murderesc trupul cu beția. Ziua de astăzi este pridvorul postului. Cel întinat în pridvor nu mai este vrednic să intre într într-u cele sfinte. Sluga, care vrea să se împace cu stăpânul, nu ia ca sprijinitor și mijlocitor pe dușmanul stăpânului. Beția este dușman al lui Dumnezeu, postul început al pocăinței. Deci dacă vrei să vii la Dumnezeu, fugi de beție, fugi ca nu cumva să te îndepărtezi și mai mult de Dumnezeu. Dar pentru ca postul să fie vrednic de laudă, nu-i de ajuns numai să ne înfrânăm de la mâncăruri, trebuie să postim post primit și bine plăcut lui Dumnezeu. Iar postul adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli, de minciună, de jurământul strâmb. Lipsa acestora este post adevărat. În ele stă postul cel bun. Să ne desfătăm în Domnul, cugetând la cuvintele Duhului, și primind poruncile și învățăturile mântuitoare care ne îndreaptă sufletele, să ne ferească Dumnezeu de postul cel cumplit, pe care și profetul se silește să l îndepărteze prin rugăciune zicând Domnul nu va omori prin foamete sufletele dreptilor și n-am văzut pe cel drept părăsit nici să mânța lui cerșind pâine în aceste cuvinte profetul n-a vorbit de pâinile cele materiale că știa că feciorii patriarhului Iacov se coborâsă în Egipt pentru pâine ci de rana cea duhovnicească prin care omul nostru lăuntric se desăvârșește se ne ferească deci Dumnezeu de postul cu care Domnul a amenințat pe iudei iată Vin zile, zice Domnul, și voi aduce peste pământul acesta foamete, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete de a auzi cuvântul Domnului. Dreptul judecător a adus peste ei foametea aceea pentru că a văzut că trupul lor se îngrășa și punea carne pe el iar mintea le slăbea din lipsa hranei învățăturilor adevărului. În zilele ce vin, Duhul cel Sfânt vă va ospăta cu bucurie dimineața și seara. Nimeni să nu lipsească de bunăvoie de la acest ospăț duhovnicesc. Să luăm parte cu toții la paharul cel cumpătat pe care înțelepciunea L-a umplut și ni l-a pus de deopotrivă înaintea tuturor, ca fiecare să bea din el atât cât poate. Înțelepciunea și-a amestecat paharul ei și-a junghiat jertfele ei, adică rana celor desăvârșiți, ale căror simțuri sunt deprinse prin obișnuință să deosebească binele de rău cu această hrană, săturându-ne din destul, să dea Dumnezeu să fim găsiți vrednici de la parte la veselia ospățului mirelui, în Hristos Isus, Domnul nostru, căruia slava și puterea în veci. Amin.